Continuem a la sintonia de Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM, també a través de radiopalafrugell.cat. A continuació posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda. Una doble activitat, podríem dir, ja és que hi ha la presentació del llibre i també una projecció documental, en aquest cas... El llibre és Una veu de l'exili, les cartes del mestre Josep Vilalta, febrer del 1939-abril del 1941 i la projecció documental és Montmarquès, el combat de la memòria. En aquest cas, nosaltres avui parlarem amb Salomó Marquès, que ha estat l'encarregat de, de publicar aquest, aquest, aquest llibre i també doncs serà un dels protagonistes d'aquest documental. Des de Ràdio Palafrugell tenim a ple de, de saludar a Salomó Marquès, bon dia.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 i ella ens va dir que de cap manera, que això no es podia publicar. Mm -hmm. Jo suposo que devia tornar a llegir ella tot el record sabia, i devia dir que ens va dir pràcticament això, dir, quan jo sigui morta feu el que vulgueu, però mentre jo sigui viva, això no es publica. Uh -huh. I fa pocs anys eh, es va morir, quan ja mort ella, la seva filla que també érem nosaltres i n'havia insistit a la seu mare, mare que això s'ha de publicar, que això s'ha de... de cap manera, n'havia digut ella. I doncs fa uns anys la, la filla ens va dir ella i el seu company, que viu a França, i diu, "Mira, nosaltres hi hem pensat i doncs eh, ens agradaria que es pogués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 Però va ser gràcies amb un altre mestre que, que vàrem trobar en Anvilalta.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 que pugui donc assistir a aquesta presentació i després doncs, també doncs, òbviament pugui fer-se amb la publicació doncs eh, un bon testimoni del que va del que passava a la gent eh, aquest eh, en aquest període després de la guerra civil en, en els camps de concentració donc que hi havia al nord de, de Catalunya la Catalunya nord podem dir a França sí, sí. Eh, en algun d'aquests que hi ha a Sant Sabrià, no? també Sí, eh, havia, el primer el d'Argelers perquè tam punt n' arribaves el, la primera platja que trobes és argelers uh -huh. i per tant en allà hi va haver el primer però és que el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 a aquesta publicació. Salomon Marquès, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.